Aste gutxi ditu Euskal Babel elkarteak, horreindik hamar bat kide ditu bakarrik, baina edatzeko sedea du iparaldean, bai eta egolan desetan. Han eta hemengo hizkuntzak ezagutara ditu eta kampotxarren eta migranteen ajeran parte hartu, san goenaga elkarteko kidea entzuten dugu. E, abiatzen gira, pentsatuz e, eskualegian, betidanik izan direla izkuntzaz berdinak. Izkuntza anistazuna Frogatu genuen, hori demola bat ez, egiten bai genuen festival bat, ipar baionan, eta hor zerrandatu genituen, goi tamabost izkuntzaz berdin, eta piskatildu hortatik pentsatzen dugu, be, hele alistasuna, abelastasun bat da. Naiz eta babel izena biblia renegatik, uh, dialazten dute zerbait negatibo bezala, juguk eraiten dugu kontrakoa, justu bako txak ekartzen dula bere izkuntzarekin zerbait eta bestekin partikatzen aldo, aldena. Elkartearen lehenekintza migrazioaren foroan egin egintzen Arabierazko kurtsu ideki bat proposatuz, baina beste izkuntza ainitzere sustatzen dituzte Portuguesa, Wolofizkuntza, Altsaziera, Japonesa edo Espanola, Euskara aparte beste komunitateaninitz baitira EusCO Babelak webgune baten bitartez ikusgaagititasuna eman nahi die esangoenaga. Gehien bat gauzatuko da informatikaren bitartez egren baituko gune bat, nun eta egin zuzen hizkuntza gutiak agertuko baiitetera, Hizkuntzaren reskriptiboa eta ondotik hizkuntza horren ikasteko baliabideak bik zain diren orden balioak dira klaseak baiz zaiten dira interneten beste gaza batzu. eta gozatzeko. E Eba, eskola rendako bestan da, ipatuko dugu korreka, ipatuko dugu errikoaz, eta gero beste anitzak ez bai ima dute guri da, piskat, erakustia, eskasa hori badela. Elkarteak kide behien biltzeko deialdi aluzatzen du, eta biakne hizkuntzaren alde antolatzen den lopazen lasterketan agertzuko da eskual babel, elduden maiatzaren nogoita bostean, bidasunen.